السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والطيب الجميل يقول الحق وهو هادي السبيل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima بعد. amma ba'd ehni kiendelezi ya majalis na durusi kuhusiana na risala al-ubudiyyah ya Sheikh al muslimin Abu al-Abbas Ahmad ibn abdul halim ibn salam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahmatullahi ta'ala alayna wa alayh katika darasa iliyopita alitaja Sheikhul Islam rahmatullahi ta'ala alayh kuhusiana na sampuli mbili au aina mbili ya vikundi na watu ambao kwa wamekosa kutekeleza wajibu ambao kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaumba kwa ajili yake hawaku haki ibada katika maisha yao katika mfumo zima la maisha yao alitaja kundi mojawapo wapo ya vikundi ambao ni al -ghulati katika al-Qadariyah walopituka katika itikadi ya kadaria na hawa wako vikundi vitatu kadaria majusia na kadaria ashirikia na kadaria al -iblisia. hawa au hizi ni sampuli tatu za ahlul qadar na kadari ya hawa ni wenye kupinga kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala uweza wa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya wajawache bali waonelea waja wako huru na ni wenye kuendesha mambo yao kwa hivyo watafanya watakalo watafanya watakalo na wala Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hana maamuzi juu yao hili ni kundi la kwanza aliwataja na kundi la pili ni kundi ambalokuwa kwa na maarifa na atawhid nao ni katika masufi ambao kadhalika wamepituka mipaka katika usufi wao ambapo kuwa waonelea mwenye kuhakiki hakiki maarifa ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala wake na nguvu zake na kadari yake basi huyu amefikia upewa wa kujua wa kumjua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na huyu imempomoka na imem toka al-amru kwa kuwa amefikia upeo na kilele cha malengo ya kumtambua Allah subhana wa ta'ala hivi vikundi viwili alivitaja katika darasa hilo tangulia kwa nini ataja hawa katika majibu yake husiana na ibada ambokuwa ameulizwa ta'rifu li ibada anwa'u ule ibada wama huwa al-abudiyyah al, al kwa nini ataji vikundi katika jawabu yake like au majibu yake like? <coughs> Hii ni uslub ya qur'ani mazaamu subhanahu wa ta'ala anapo jambo hupigia mfano na kuletea mifano ya wanaohusika kama ni la atataja watu wakhiri na kama ni wanashari shari atawataja kadhalika hii ni uslubu ya Qur'an ili kama ni la khairi watu wawaige wale watu wa khairi. katika mwenendo wao na kama ni watu wa shari na basi watu wajepushe na mfano wao hii ni nafsi aluslubu ambayo Sheikh ul Islam kutoka katika Qur'an wale mfano sura tulfatiha ni mitalu mja anapomwomba allah subhanahu wa taala ihdina as-siratal mustaqim tuongoe njia ilonyoka. kisha mwezimu subhanahu wa taala ampa maneno ambayo kwa ayahusishe na hiyo siratu sirat al an an'amta alayhim nji ya wale ambao kwa unawarehemu na unowa nehemesha umewafungulia katika hidayah al-mun'ami alayhim an-nabiyin al was-siddiqin al washuhada was-saliheen haa kisha ataja muombe Allah subhanahu wa ta'ala ghayril maghboobi wala waladhdallin Wala usitupeleke njia ya almaghboobi alaihim walau Wala waladhdallin Wala walopotea njia hawa mayahudi na manasara hili ni usلوب iko wazi sana katika Qur'an yakua ukitaja jambo mpigie na mfano wake na watu ambao Wanamathilisha wana jambo hilo ambao walitajia Dipoa Sheikhul Islam rahmatullahi taala akataja katika darasa zilizotangulia tulizungumza kusiana na waumini ambao kuwa ni wenye kumwabudu Allah subhanahu wa taala kihakika kisha akataja kinyume chao nao ni sampuli mbili ya vikundi na taifa za watu ghulatul qadariyah na masufi ambo kuwa wao kwa misimamo yao wanadai kuwa wao ndo wamehakiki al -ubudia. kwa hivyo mtu asije akaghurika na mojawapo ya pote hizi mbili ambazo kuwa ni potofu akidhania kuwa wao ndiyo katika njia ya sawa hawa ndio ambokuwa wameufahamu wamefahamu muradi na malengo ya Allah subhana wa ta'ala kutumba sisi ndipo akawataja ili tutahadhari kutokamana nao. katika darasa hilo tangulia au tulikuwa katika mtiririko mter, e, wa kuzungumzia kuhusiana na kundi hili la pili ambokuwa ni sanfun yad'una tahqika walmaarifa nao ni masufi wanao dai kuwa wamefikia uhakika na maarifa ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala wa kuwa anna al-amra wa an-nahya lazim liman shahida li nafsihi af'alan kuwa sharia ya kuamrishwa na kukatazwa hayo ni ya yule ambaye kuwa shahida li nafsihi af'alan wa athbata lahu sifatin kwa yule ambaye kuwa aji nasibishia au aje nafsi yake nini ofal kuwa anayo matendo ambayokuwa alazimishwa au akawa ni mwenye kumnasibishia Allah subhanahu wa ta'ala asifat huyu ambekuwa ndiyo mwanzo bado ajita aj, amari, aa, anamtambua Allah subhanahu wa ta'ala na ataka kufika kwake huyu ndiye ambekuwa yeye elekezewa maamrisho na makatazo na sheria Ama man shahida anna af'aluhu makhluqa ama yule ambekuwa amefikia katika kutambua kuwa yeye pamoja na matendo yake ni viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala au انه majburun ala dhalika na ye ni mwenye kusukumwa katika kila ambacho kuwa anakifanya wa anna Allah huwa almutasarrifu fihi na kuwa Allah ndiye mwenye kutasorraf juu ya huyu mja aliofikia daraja hizo akatambua kuwa Allah ndiye mwenye kutasarraf kwake ki, juu ya kila kitu ambacho anafanya kama yuharaku sa'il almutaharikat kama vile inavyo jambo lingine au ala yeyote ile kama vile ambavyo kwa inavyo endeshwa chongo kwa yule ambaye kuwa ndiye nahodha au ndiye wake basi yeye akajionelea kuwa Mwenyezi Mungu amuendesha atakavyo wakamuona kuwa fa yartafiu anhu al-amru huyu ametambua uhakika ndiposa yeye murtafa anhu imenyanyuka kutoka kwake maamrisho na makatazo haamrishwi wala hakatazi, walwaad walwaid wala yeye hana bishara wala hana makemeo juu yake bali yeye ya amefikia kumtambua Allah hakika ya kutambua hawa ni masufi ambao kwa tulikuwa tukizungumzia katika darasa hilo pita asema Sheikhul Islam rahmatullahi ta'ala alayhi wa ha'ula ila yaj'aluna al wa ithbat al ماني من التكليف على هذا الوجه وقد وقع في هذا توائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد ketika كماليزيا خصوصا إلى كندي هلي الصوفي نكو ها لا يجعلون الخبر الجبر وإثبات القدر هاو شكلي الجبر كو انتو ni mwenye kusukumwa katika kila ambacho kwa analifanya wa ithbata alqadar au akawa ni mwenye kuthibitisha kuwa Allah ana au kinyume chake akawa ni mwenye kukanusha qadari ya mja mani amina taklif waona kuwa mwenye itikadi hiyo huyu hachi nje ya kuamrishwa na kukatazwa bali pamoja na itikadi yake ya jabria au qadariya yeye aingie katika jumla ya mukallafin maana hii jumla ni kuwa annahu la tanafi baina itikadi al-jabri au al wa al-taklif hamna magongano baina ya mwenye ku itakidi aiyo itikadi ya jabria au qadariya na ataklif na kuwa ye ni mwenye kuamrishwa na kukatazwa hamna magongano Ayza kuwa itakidi kuwa ye ni mwenye kuendeshwa katika lolote ambalo kwa analifanya la khairi au sharri hiyo ni jabra. pamoja na hilo hakuna mgongano baina yake na kuwa yeye ameamrishwa na kukatazwa au akawa ni mwenye kuthibitisha. Kudre Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu bimaana akawa ni mwenye kuchukulia kadri ya Allah ndiyo hoja ya kila ambacho kwa anafanya hawa sufia wanakuwa huyu hamna magungano baina ya itikadi yake hiyo na baina ya kuwa na ye ni mwenye kuamrishwa na kukatazwa pamoja na kuwa anaitakidi hivyo yee hamna pingamizi kuwa yuko chini ya taklif ala hadhal wajib wa lada la da'imatu lam yub, lam yablug manzilata ash-shahada na itikadi ya masufi juu ya wale ambao wanaona kuwa hawajafikia katika martaba za juu katika usufia ya wao yani wao kuwa jabri au kuwa kadari lakini wao bado katika amru wa nahi lakini utakapofikia katika martaba za al-mushahada Mushahada ni martaba juu katika kundi la kisufi ambao kuwa mtu huitakidi kuwa amrishu wala hakatazu haogopi moto wala hana haja na pepo ndivyo walivyokuwa hana haja na pepo bali wajiona kuwa pepo hiyo iko katika mikono yao hao na moto huo wanayotosorofu juu yake waweza kaizima hawa ni sufia ya billah wa kadwa ka fi hadha tawaf min al ila tahqiq wal Hii tikadi wameangukia kundi la watu ambao kuwa jinasibisha katika kuhakiki ma'rifa ma ya Allah au wajinasibisha na tauhid Allah Waonelea kuwa hao ndiyo ambao kwa mahakiki na kwao tahqiq at-tauhid nile ambao ilitajwa kule nyuma nini wحدة alwujud kuwa kila kilichokuwepo ni Allah. haiwa umoja wa ungu. Naam, achana na walosema. miungu mitatu mmoja. Moja kwa moja kwa moja kiunganisha ni ngapi? Sitatu. Ni moja. haiwa hawa wakoduni. kuduni. Kunao ambao ona. kila kitu kilichokuepo ambacho wakisikia na ambacho wakiona huyo ni Mungu yani mamilioni ya vitu vyote hivi yani hawa wamevuka manasara itakuja kauli yao ayo ama iliyotangulia haula sharru min alyahudi wanasara. asema wa Wakaulu haula sharru min qawli alyahudi wan nasara ya 73 matamshi ya hawa ni matamshi mabovu zaidi ya matamshi ya mayahudi na manasara Aiyo, hawa wanavuka mipaka katika ubovu wao. Wallah nusana. Kisha sallamu rahmatullahi alayhi. Wa sababu na sababu ya hilo, yanini? ya nini? Ya vikundi viwili hivi kuangukia mtizamo mbovu huo waibada, kuwa, wa ibada na kujiona kuwa wao washavuka daraja. Sababu dhalika annahu baqan Hawa imejikika kwa ufahamu an kauni alabd yu'maru yu bima yuqaddaru alayhi khilafuhu jins gani mja atakuwa ni mwenye kuamrishwa kisha akakadiriwa kinyume cha alichoamrishwa katika upande mmoja na upande mwingine kama dawatanitoa al mutazila wa nahwihim minal qadariyan dhalika kama vile kadhalika mu'tazila katika vikundi vya kadaria wao kadhalika imedhikika imekuwa finyo kwa ufahamu kwa jambo hilo nini hilo asema sababu dalika sababu yao kuangukia hiyo ishkali au tasarruf na ufahamu mbovu annahu baqa nitawakuhum an abdi yu'maru bima yuqaddar alayhi khilafu ay kaunu kaifa yu'maru bituaa, wawo, sufia jinsi gani waliangukia upotofu wao ni kwa imekuwa ni ishkal kwao kaifa yuamaru bitu'a jinsi gani mje atamrishwa atii waqad kudira alayhi al na ma ila hal yamekadiria ya, wasema hili halimi haiwezekani mgongano huo kutoka kwa Mola mlezi wa mbinguni na ardhi kwa anaamrisha khairi kisha anakadiria huyu mja. Ee hey, hii ndio iliyowapelekea hii ni ufahamu au potofu katika ufahamu wao ndio iliyowapelekea kuangukia itikadi ya mbovu jinsi gani mja amrishwe kisha ikadiriwe kuangukia katika maso bali yuhtamu alai bi su'il wal khatima bali jinsi gani atamrishwa kwa khairi kisha ikawa uh, musho wake ni mbovu akafa katika sharul ibad hi ndo shubha ambayo kwa iliwapata asufia na wanzao au kundi la pili ambalo kwa la kwanza lilotajwa kama dhoka nitu akul mutazila wa nahum kadhalika kadaria aiyoh ili ni jina la kundi zima mutazila na mfano wao hawa waliangukia shubha kwa namna gani hawa alldina galaw fi ithbat qudratil khalq hatta salabullaaha anhu hawa wamepe, wameenda katika kuthibitisha. uwezo wa mjja kwa ubahiri walimuona huyu kuwa aweza fanya atakalo aweza kafanya atakalo na nayo uwezo mpaka wakao ni wenye kukanusha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya wajii Mwenye Mungu hana uweza juu ya mja. Si mji afanya atakacho. Akitaka azungumze, akitaka anyamaye akitaka kwenda atenda akitaka kubakia atabakia. Akitaka kuabudu jua, mwezi anaabudu. Aiyo, wakaa na kuwa mwezi mngu amkataze huyu? Kufanyaje kumwasi kisha akamtia uhuru huo? bimaana huyu mja lazima anayo uwezo zaidi ya Mwenyezi Mungu kwa hivyo huyu mwenyezi Mungu hana hana uweza hii ndio shubha ambayo kwa ilei katika maneno yao ambayo ni upotofu muwazan baina huma Sheikh ulislam awaeka hawa wawili katika mizani kadaria na sufi katika vikundi ambavyokuwa vimefahamu ibada visivyo awe kwanza mizanasema thummal mu'tazila athbatatil wa amra wal nahya al sharaiyin mu'tazila wamthabitisha sharia ya kuamrishwa na kukatazwa hilo wamthabitisha kuwa mja anaamrishwa na anakatazwa duna al qada wal qadar kinyume cha qadar na qabua, hilo wakalipinga wamthabitisha يا قوامر شلون قطازو لكن عوزو الله جويا لا كلاهما ملكانا الذين هما اراده الله العام وقلقه لافعال العباده قدر ام بالقوه ني اراده يا الله ايوه ما تقوى الله سبحانه وتعالى كجمله فيمبياتك وقلقه لافعال قدر irada ya allah na kuumba vitendo vyawaje hawa ni kadaria kuupande na upande wa pili wa ulai athbatul qadaa wal qadar amma sufi wamethibitisha qadana qadar ya allah subhanahu wa ta'ala wanafaul amra wal nahya fi haqqi man shahida al qadar lakini wakakanusha amefikia upeo wa kumtambua Allah kwa ufahamu wao اذ لم يمكنهم dhalika mutlakan kwa kuwa haikuwa waikane kabana kadar yote bali wamethibitisha kadri fulani lakini wamekua ni wenye kanusha maamrisho na makatazo juu ya mja. yani hawa wawili ni watu wawili au vikundi viwili ambavyo kwa katika upotofu mmoja amethibitisha kaadwa na qadar na kanusha sharia na mwingine amethibitisha sharia na kanusha qaba wa alqadar asema sheikh ulislam taimiyah rahmatullahi taala alayhi wa qawl haula'i sharr min qawl almu'tazila baada ya kuubainisha mu'tazila alqadariyah kauli yao na kauli ya as katika mamrisho na makatazo na qadwa na qadar asema haula isharu min kauli al-Mu'tazila. masufi kauli yao ni mbovu zaidi ya kauli ya ya Mu'tazila. Mu'tazila ambao kuwa, wa wa mja kwa wamethibitisha kwa mje anamrishwa na anakatazwa taklifi juu yake. Walakin mungu hana uwezo juu yake. Naam, kinyume na Sufia. asema kuwa Mu'tazila uh, Sufia ni waovu kuliko Mu'tazila. Sufia ni wale ambokuwa wamekanusha kuwa mwezingu anamrishana na nakataza Lakin lakini anaye uwezo hasa ina maana gani kuwa una uwezo lakini huwezi kutasarraf juu ya viumbe vyako au mamlaka na uwezo juu ya viumbe vyake viumbe vyako ina maana gani asema wa lam yakun fi s min ha'ulai ahadun na ndiposa katika walotangulia hakuwepo mmoja wa hawa. nani yani masifu hawakuwepo katika zama za masalaf ili iliwaitokea fikra hiyo lakini haikudumu haiku haikudumu haiku ama fikra ya kadaria ilikuwepo. kwa kuwa kuepo na mtu kuthibitisha kwa Mwenyezi Mungu anaamrisha na kataza hilo ameisalimu wa amri walakin ikaja ishikal katika katika qadaa na qadar hapo sheitani akao ni mwenye kuchezea ingoje katika kwa hay muslim an yahya ibn amr qala asma yahya ibn amr kana awwal man katalla fi bilbasra ma'abda بالبشره وكwanza ndo zungumzia kushiana na kadara kukanusha uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ni mabati juhani aywa asema fa antolaktu ana wa Humaid ibn Ibrahim al-Yamri ni kaondoka mimi yani Yahya ibn ibn كي لهكيا حاج أو عمره طيب تاجيني أو متامرين فقلنا لو لقينا احدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تكاوا تعضانا لو تقضانا مmoja من صحابه صلى الله عليه وسلم فلنسال فلنساله اما يقول هؤلاء في القدر ايني تموليزه كسينانا مننو يا هاوا كسينانا قدر من جوه المفاوضه والمهمه اني تكموليزه كسينانا قاولي zama za masahaba walikuwepo. kinyume cha masufi kinyume cha, cha masufi hawakuzuka katika zama hizo asema Sheikhu Islamu hawakuwahi au hawakutoka kundi la sufi katika zama za maswahaba au wema walotangulia usufi kwa maana gani usufi kwa maana ya kutotenda amri yote ya kujiona kuwa huamrisho wala hukatazi wala Allah subhanahu wa ta'ala hana uwezo juu yako usufi huo haukuwepo usufi uliokuepo ni kufuata mtume sallallahu alayhi wasallam azhuda na dunia watu kuipa nyongo dunia hilo ndio lilikuwepo. na haikuwa ni mazlumu ilikuwa ni katika ibada ambayo kwa imeamrishwa izhad fi dunya yuhibbuka allah ayo wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbuka anas ilikuepo zama hizo mtu hana walakin hanyoshi mkono kuomba kinyume na leo hii na ilikuwa dunia umeipa nyongo Niposa saa katika zama zao watu kupapia mali bali ilikuwa wana himma kubwa ya dini na kumwabudu Allah Subhanahu wa ta'ala ikitajwa mambo ya ibada basi wale walotangulia ndio hutajwa hii ni usufu ambao kwa ulikuepo aina ya usufu ilokuepo ambao kuwa ni amri ya Allah Subhanahu wa watu kwa katika amri ya Allah Subhanahu wa kinyume na usufu ambao kwa ulikuja kuzuka baada ya wema walotangulia kuondoka Usufi wa Akina Ibn al-Fard na Ibn al Arabi na mfano wao wa kujiona kuwa waao ndio waao ndio Mungu yani Mungu ni ni Mungu aiyo ndio mwenye kuamrisha ndio mwenye kuswali la hawla wala quwwata illa asema wa haula'i yaj'aluna al-amra wa nahya lilmahjubina hawa masufi ambokuo hawakuwepo katika zama za masahaba ma wafanya au wachukulia kuwa sheria ni akina nani almahjubin wala ambokuo wamezuiliwa alladhina lam yashhadu hadhihi alhaqiqa alkauniyya walozuwiwa ni wale kuwa hawaja shahudia hakika l kaunia zwiwa, hakika kaunia yani uhakika wa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya alakwan walimwengu wote hawa Amba kuwa hawajashuhudia hilo hawa ndi ambao kuwa wanayo amri na makatazo juu yake yani amatu tunnas watu kijumla ujumla kinyume cha ambo kuwa ni vigogo na wanaofuata mwenendo wa kisufi walihadha yajaluna manwasala ila shuhudi hadi hakika yaskut anhu al amru wanahiyo. hawa Huchukulia kuwa ambaye atafikia hii mushahada mushada upi alhaqiqah alkauniyah wa haqiqah wa kaun wa haqiqah wa uwezo wa allah juu ya ulimwengu huu hawa yaskut anhu al'amr wa an huyu imemdondoka sheria ya allah subhanahu wa ta'ala hakalifishu kisheria ambaye amefikia upeo wa kuhakikisha aywa alhakika al alkaunia tulisema kuwa hakika ni mbili hakika shar'ia na hakika kaunia hakika shar'ia ni kufahamu na kutambua kuwa weni mja na hayo maamrisho yako juu yako na makatazo yako juu yako na kuna bishara endapo utafanyaheri na kuna makemeo endapo utapata utangukia masya hii ni hakika shar'ia na ndo ambokuwa watu wajifunza katika kujua maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha kuna hakika kaunia kutambua siri ya hii kaun kuwepo kwa ulimwengu na mwenye kuendesha na kutangua yani hili kwa maana nyingine rububiyatullah ulezi na mbaji wa Allah ya kwa ulimwengu hawasemako kuwa ambaye kuwa atasimamia katika nasema kuwa, ambaye ata hakiki tauhidu rububiyya moyo yake kwa kutupia kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala ama ambaye kuwa amefahamu tauhidu ni huyu hivyo hata hakiki pia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kumuunga katika lugha amlokana fahani kuna istilahi mbili hasa hakika kaunia ya mashariki na kuna tauhidu wale huyu anapokuwa zile zile. Aiyo. Haijambo msukioona kwa anaye atatambua tauhidi ndugu bila. Ndugu amekuwa amefunza malengo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amba yule amekuwa amejumudia tauhidi ndugu bila. Huyu ndugu hajafikia kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na husema انتا هو صار الاقصى ولان اول اتتوه الحقيقه القوميه او الوجوديه هو نيتا خاص وقت خاص وربما تاول على ذلك قول تعالى انه هو مب وكتوعه ذو يعم الجميع وقت خاص وقت الناس قال الله سبحانه وتعالى wana watu ambao kwa wao upeo wa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kumbwa wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin waliyqinu innahu huwa ma'rifatu hadhihi al-haditha wabudu mulawaka hatta ya al-yaqin hatta ya yani hawajakataa kuwa Mwenye Msubhanahu wa Ta'ala anayewezo juu yako. We mtu katika kuabudu, wasema hii ni martaba. Hujafika bado. Utaendelea kuabudu mpaka utakapofikia yakini. Yakini kwao ni al-shahada. Kuwa ushuhudie kuwa ulimwengu huu ni umoja. Aiyo, umoja wa ulimwengu. Wajuu na wachini wote ni kitu kimoja. Hamna muumba wala hamna mumboa hii ndo yakina mbokuo wanakusudia na ilahi aya iko na upotofu wao huo aya ufahamu wake uko mbali sana nata hiyo wa na tafsiri na ta'wil hii potofu wa abudu rabbaka hatta yatiyak alyaqin alyaqin wamufasiri wanachuoni almaut ibn albasra radiyallahu anhu na wengineo katika ulama tafsir wasema alyaqin almaut wa abudu allah subhanahu wa ta'ala mpaka kipindi chako cha mwisho mpaka nafasi yako na pumzi zako za mwisho zikatike hii ndo maana yake yani ubaki katika kuabudu Allah Subhanahu wa ta'ala kwani umeumbwa kwa ajili ya hilo na hao wameenda kuifasiri kwa ufahamu wa kishetani wallahu musta'an asema Sheikh ul Islam rahmatullahi ta'ala alayhi hii ndio kubainisha ushri wa sufia juya ma al-mu'tazila -al -al au qadariyah Asema wakaulu haula'ika kufrun sarihun na matamshi ya hawa ni ukafiri wa wazi. matamshi kama haya ya kuwa ukifikia yakin basi uache kumwabudu Allah. Hii ni ukafiri wawazi. wa wazi. Wa in waqa fihi taw'ifun lam ya'lamu annahu kufrun. Hata ingawa kuwa wameangukia kauli hiyo vikundi vya watu ambao kuwa hawajatambua kuwa ni ukafiri huo. Hawa wasufi watangui kuwa wala hawa ni kuwa ni ukafiri kwa ajili ya ujinga na uzema ambao kuwa wanao <coughs> fa inahu kaduulima bilibtirar min din alislamu ni jambo lilojulikana kibarura yani kilazima katika uislamu an al amra wan nahya tafadhal an al amra wan nahya laziman li kulli abdin ma aqluhu hadiran ila an yamut ni jambo ambalo kuwa lilojulikana na ki akili na katika sheria ya Uislamu kuwa maamrisho na makatazo yaambatana na mtu maadamu anazo akili zake timamu mpaka atakapokufa maadamu we una akili timamu na muislamu basi wewe inatakiwa uzingatie maamrisho na ujepushe na makatazo hii ni jambo ambalo kulikuwa la salimi wa amr la yaskutani anhu haya mdondoki mtu la bi shuhudihi alqadar wa la bi dhalika Hayamtoki mtu awe ni mwenye kufikia upewa wa kutambua au elimu atakayochuma akawa amefikia na kubobea na mwisho wake wa, kila mmoja atambua kuwa huyu bado abakia kuwa amrishwa kuswali amrishwa kufunga amrishwa kujiepusha na machafu katika maneno na vitendo hilo jambo ambalokuwa limepita faman lam ya'rif halika urifa urifahu wa bayyana lahu amba yekuwa hatujua hilo au hatatambua hilo Kuwa yeye madam akili zake zikotimamu atakiwa zingatie sharia ambye hajatambua hilo atakiwa afunzwe na arifishwe na bainishiwe fa inasurra ala i'tikadi suqutul amri wan nahi fa innahu yaktal ama atakapoendelea na kushikamana na i'tikadi ya kuwa ye hawajibishwi wala hakatazwi aiyo bali yamemdondoka amri na nahi basi huyu yuktal atakuwa ni mwenye kuwawa kwa kuwa hoja imeshimamishwa Hapa Sheikh ulislam ataja nukta kuhusiana na kuwakufurisha wanaojinasibisha na uislamu kwa matamshi yao maneno ya ukafiri au ya kikafiri yanahukumiwa kuwa ni ya kafiri ni ukafiri huo ama yule ambaye ametenda hayo huyu abainishiwa hii ni moja wako za kauli ya wanachuoni kuhusiana na masuala hii ya kufurisha mtu asema Sheikh ul Islam ufupi ni kuwa matamshi ya hukumiwa ukafiri. matamshi yao haya ya kuwa yeye eh, wala hakatazwi na ameshafikia upeo hamwabuli tena Mwenyezi Mungu Hii ni maneno ya ukafiri. kisha mwenye kutenda au kuitikadi kui, kuitakidi vile huyu atakiwa achukuliwe na ku chuone akafunzwe kwa matamshi haya ni kinyume na dalili kadha wa kadha haiwa na msimamo huu ni msimamo ambao kwa ni upotofu abainishiwe kwa hoja na kila kila dalili mpaka afahamu na baada ya hapo ndipo ye atelekezewa hukumu Ima awe ni mwenye kukomeka Akawa ni mwenye kutamboa oh nilichokuwa ni kikisema, ni upotofu kwa hivyo ninarudi nyuma ni mwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ambavyo kwa yapaswa awe na msimamo huo au awe, awe ni mwenye kuendelea kwa kushikilia msimamo wake wa upotofu na ndivyo walivyokuwa viongozi wa kisufi kwa washikilia kauli hiyo mpaka kifo chao kwa kuwa shetani ashawafasiria aya wa gudraba hata ya lakini. we jinsi gani tutakuja kum baini shia baada atakuona wewe wewe ndo ujifahamu wewe ndio ambaye kuwa uelewe na ashkilia msimamo huo akiendelea na msimamu huo hukumu yake ni na uwae murtad kafir ni kafiri wallahu musta'an wa katakaturat mithla hadhihi al-maqalat islam na itikadi kama hii, maqalat yani itiqad aywa kama hii ya kuitakidi kuwa mja ana uhuru wake haiwa na asha ondoshewa al-amru wan-nahi maadamu amefikia upewa allah subhanahu wa ta'ala makala kama hii imekithiri katika al watu waliokuja baada ya salafu saleh baada ya wema walotangulia karne tatu zilizo tangulia imekithiri mpaka leo hii makala kama hizi bado ziko wallahu almusta'an na imekuwa ina wafuasi na vikundi vingi kuwa vinajinasibisha nao asema shakul islam wa amma almutaqaddimuna min hadhihi alumma falam takun hadhihi almaqalat ma'rufa fihim am katika umma huu itikadi kama hii haikuwa yenye kujulikana wa hadhihi almaqalat hiya muhadat lil wa rasuli wa المتقدمين من هذه الامه فلم تكن هذه المقالات معروفه فيهم ولو تانغوليا او يكون كارن ثلاثه زيدو تانغوليا هذه اعتقادى حذيكوepo اعتقاد كطوفو ذا كيسوفي حذيكوepo نعم اما بعد قرون ثلاثه ايكاون ينเย كوزوکا نا ايكاكيت خصوصا katika ظما ذا شيخ walikuwepo vigogo wao na walimu wao wakubwa ambao mpaka leo hii maneno yao ndio ambokuwa ya wa hadhihi al kisha bainisha ubovu wa maneno haya na itikadi hayo hiya muhadathatu lillahi wa rasuli ni kumpinga Allah subhana wa ta'ala na mtume wake Allah ambaye kuwa ni mwenye kuamrisha na kukataza na mtume ambaye kuwa kubashiria wenye kutenda mema Na kuwakemea wenye kufanya mauvu matamshi haya na itikadi hiyo ni kwenda kinyume na Allah na mtume wake Wamuadatu lahu bali ni uadui kwa Allah na mtume wake Wasadun ansa an nani kuziba njia ya Allah subhanahu wa ta'ala isiweni nyenye na hakika ndivyo ilivyokuwa hizi itikadi zimepelekea kuwa njia mwezimu kuzibwa watu ni wenye kufuata wa mushakatullahu, na kuenda kinyume na Allah Subhanahu wa ta'ala na mtume wake wa takdhibu lirusulihi na ni kuadhibisha mitume ya Allah Subhanahu wa ta'ala wa mudhadatu fi hukmihi na kuenda kinyume ya hukmu ya Allah Subhanahu wa ta'ala wa in kana man yaqulu hadhihi al maqalat kad yajhalu dhalika ingawa wenye itikadi hizi Huenda hawajui kuwa itikadi yao hii ni kumpinga Allah na kuona kinyume na mtume wake bali wengi wajiona kuwa wako sawa uislamu wao ndiyo, uislamu kuwa ni mzuri kwa ajili ya ujinga walokuwa nao wayatakidu anna hadha alladhi huwa alihi, huwa toraiku rasul watoraku auliya illahi almuhaqqiqin bali kuchukulia kuwa njia ambu kuwa anaifata, ndio njia ya tarikatur rasul njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam na ndiyo njia ya aulia allah vipenzi vya allah subhanahu wa ta'ala fa huwa fi dhalika bi manzilati may yataqaddu salata la tajibu alayhi hawa utapata kuwa ni katika manzila ya wanaoitakidi kuwa suala si wajibu juu yake nam li anha bima hasala lahu min al al qalbiya kwa kuwa yeye hahitaji ibada ya swala. Ewe Kwa kuwa ye ashafikia katika moyo wake hali ambokuwa yamfanya kuwa, ya kuwa asihitajie swala. wanaohitajia swala ni nyinyi ambokuwa mmesilimu, ni nyinyi ambokuwa sio kadha, nyinyi ambokuwa hamja hamjafikia katika martaba fulani. Itikadi na fikra hizi zipo. <coughs> Mathalan katika mitaa ya Kiislamu ta... Utasikia kuwa hawa ambao kwa wafunzwe wafunzwe, wafahamu dini vizuri. Waielewe kwa uzuri kabisa. Kisha wale ambao walikuepo katika Uislamu, waliozaliwa katika Uislamu, yani bi hawa kwa wao. Si yao hilo. Mfunze afahamu Uislamu uzuri. Eh na nyinyi watoto wenu, mtapata kuwa watoto wao waishi, waona kuwa ni ustarabu kutafuna mirungi na kuzunguka na magari ya fakari kushikana na wanawake mabarabarani waona kuwa hao ndio islamu Akivakanzu, kanzu akapigilia jeho lake na kilemba thalas ni katika aulia na katika maswahaba yeye eh. nyinyi mmesilimu jifunzeni Uislamu yeye bado hamjajua au kadhalika wale ambao kuwa jishughulisha na ilmu wanafunzi nyinyi atakana msome vizuri muifahamu dini na ende zuzu kabisa Haifahamu dini kabisa. Awaona nyinyi ndio wapumbavu. Hii ni hali katika mjtama ya Kiislamu hapo. Wallahu musta'an. Katika hayo nyinyi bado ni wadogo yatakiwamfanya mfanye ibada sana. Aiywa. Ee, sisi tulisho swali, sisi tulishafunga. Maneno haya hapo ndiyo maneno ya Kisufi. Hizi ni tikadi zao. Hata kama mtu hatajiitakuwa yeye katika Sufi, walaki ndiyo maneno yao haya manitikadi teri mtu asha ashaibuni katika moyo wake wallahu musta'an Awasima kuwa yatakidu anna as tajibu tujibu alayaitakidi kuwa sala si wajibu kwake kwa kuwa amefikia martaba hasalallahu lianna listighna'ihi an, anha bima hasalallahu min al-ahwal kwa kuwa e, na hali ya kimoya ambokuwa amefikia yani maarifa na kinaifu ambakuwa ameipata katika moyo wake kwa katika vizazi vya wema masharifu yeye katika nasabu ambakuwa haijui ila uislamu atakwambia baba na babu na babu na babu hatujui ukafiri sisi sote ni Muhammad ibrahim ibrahim Muhammad basi mabajini yetu wallahu nasta'an ayo ajiona kuwa خلاص sisi tushavuka au anna al lahu halal halal lahu au kiki takidi mambo ambayo kwauni haramu kwauni halali mtalan pombe <coughs> ifikra kikafiri na katika uislamu kadhalika mtalan usema chini ya umri wa 18 haifai kwao sivyo katika dona za kikafiri na you under haifai kwae ehe elea wala kwa juu ya 18 juu ya 18 au kauni halali hivyo hivyo hii si watoto wadogo hii ni watu wazima watu wanywe vilevia ayo wavute sigara yenye kudhoora afya zao kisha kwa akili zao mbovu kuwa hii ni watu wazima si watoto hiyo afya ilikuwa ni yenu pekeny wallahu astaan likaunihi minal qawasil ladina la yadhurruhum shurbul khamri kwa kuwa ni katika watu wa peke yao ambao hawadhuriki na kunywa pombe nyi mtanza kulewalewa hapa aiyo kadhalika fahisha uchafu ya dambi la ni halali kwao hasbunallahi ni malakin lianu la tukaddiruhu dhunubu wa nahu dhalika wa uchafu wazina naam ni halali kwao kwa kuwa wajichukulia au wamefikia katika martaba wajiona kwao ni bahari ayo inal ma la yanjusuhu Kuwa kwao ni maji ya bahari isio najisiwa isiotiwa najisi na chochote ayo ikiingia mizoga na ruhumul kilabu kadha ndani yake haichafuki bali itakuwa ni yenye kusafisha wajiona kwao ni bahari kwa hivyo wafanye uchafu wote. Hii ni katika masufi shaiku wa Islam ataja hali ya masufi, hakika yao. Hali hizi huo wana wanazifinika. Kwenye nyinyi kuwa hamjafikia martaba zao hizo ili muendelee katika kufanya ibada. Fanyeni nyinyi ibada. Mtakapofikia martaba ambazo kuwa wamefikia ndipo mtaanza kufunuliwa mambo haya. Mtaanza kutolewa katika ibada, muingie katika ushetani. Na fikra hizi katika شيعه رافضه كذلك نظيف اعتقادنا نيو نيو دين والله المستعان <تصفيق> قال شيخ الإسلام ولا ريب ان المشركين الذين كذبوا الرسول يترددون بين المبتدئه المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر الا مخالفه امر الله نا اجل كانوا كوا ولا وشركين ام بين يا baina kuwa mubtadi'ah al-mukhalifa li il shar' illa wa ni ku Allah na baina ya kuwa ni katika qadar wanao tumia qadar kuwa ni hoja ya kukhalifu amru ya Allah wa waangukia katika hali mbili hizi ima wazue ambacho kwa Mjezi Mungu hajaamrisha bida au wawe ni wenye kuparaga masia, na kutoa hoja za qadar kuwa ni jais kwao hii ni hali mbili ya washirikina kwa hivyo hawa kadhalika ambao kwa na Uislamu Wajua kuwa wamefuata mtindo ya washirikina hawa wa kuzua ibada ambazo kuwa hawa kwa kuamrishwa au kutenda maovu yote na kutoa hoja kuwa wameidhinishwa wallahu asema Sheikh ulislam fahadhi al-asnafu fiha shabah min al-mushrikin vikundi hivi vyafanana na washirikina vikundi hivi ambavyo kwa wafanana na washrikina lahum imma yabtadiu imma yabtadiu imma waw ni wenye kuzua bid'ah wa imma ayhtaju bilkadar wa imma waw ni wenye kutumia hoja za qadar katika maasi ambayo kwa wanayafanya yani vikundi hivi Mwezingu Msubhanahu wa Taala aliwataja washirikina zaidi katika Qur'an. Lakini si malengo kutajwa kwa majina yao tu, bali zile sifa zikiambatana na sifa za kuja baada ya zama au baada ya kipindi cha walozungumziwa basi hawafanana nao. Mwezingu hapa Sheikh Ulislam atufungamanisha na walotajwa katika Qur'an nao ni washirikina. Tujue kuwa wamekuja baada ya wale washirikina walio elekezewa khitab walikuje watu mkuu wafanana nao katika matendo yao kwa hivyo wasidhanie kuwa wao kututajwa kule idhanu wako nje ya ya mabano ya washirikina la hasha bali wao sampuliao asema li annahum imma an yabtadi hawa ima wao ni wenye kuzua wa imma yahtaju bil au ni wenye ku to za kadari wa imma yajma baina al-amrayn au wawe ni wenye kukusanya baina ya maovu mawili machungu yote mawili hakuna kitamu aiywa hakuna tamu baina yake kama kala ta'ala ni mushrikeen kama alivyo sema Allah subhanahu ta wa ta'ala kuhusu sina washirikina wa fa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha washirikina wanapofanya machafu kutoa hujja na ukikatazwa qalu wajadna 'alayha aba ana tuliwapata baba zetu katika mtindo huo hakuna ambe kuwa leda kinyume na unyaji pombe na uchafu na kadha hii ndio mtindo wetu ya dhambillah wakazidi kusema wallahu amara nabiha, bali sisi mwezimu ametuamrisha haya ya dhambillah kul inna allaha la ya'muru bil fahsha warudi na muambie allah subhanahu wa ta'ala hamrish uchafu laamuru bil fasha atakuuluna allah ma la taalamun wa kime je nyinyi mnamzulia allah subhanahu wa ta'ala mambo na il... kwa kutojua yani nyinyi mwajua haya kuwa yamekatazwa na ilhali mnamzulia allah subhanahu wa ta'ala haya waliambiwa washirikina wakaja watu sampuli yao na maneno kama hayo hayo kwa hivyo siu madhmuni kutajwa watu majina yao bali madhumuni matendo na sifa ambazo kuu za fanana wakamakala taala anhum wakadhalika allah subhanahu wa taala sima kuhusiana nao ashirikina sayqulu alladhina asharaku law shaa allah ma asharakna wa la abauna wa la min shay walisema au watasema alladhina asharaku law shaa allahu Angataka gataka allah ma asharakna basi hatunge angukia ushirikina wala aba una, wala baba zetu walotangulia wala haramna min shay na angetaka kadhalika hatungekuwa ni wenye kuharamisha chochote hapo watumia huja ya kadhar Mwenyezi Mungu amekadiria kuwa ushirikina na wakaangukia ushirikina wakaona kuwa hii ni hujja ya kuwaruhusu wao kuendelea na kufanya ushirikina wao kwa hivyo walitangulia kadhalika walotumia huja za kadar Si hawa watu ambao kwa walikuja baadaye. Wa kadakara anil mushrikina mabtada'uhu min ad-din alladhi fihi tahlilul haram wa ibadatullah bima lam yashra illa. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kuhusiana na washirikina ambao kwa walizua katika dini. Nam, mambo kinyume na alivyo pitisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tahlilul haram kuhalalisha kilichokuwa haram wa ibadatullah bima lam yashra illa na kumwabudu Allah kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu haku hakulipitisha Mwenyezi Mungu ataja kuhusiana na washirikina walivyozua katika dini kinyume na amrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika kuwatanbashisha vikundi hivi na wote ambao kuwa watakuwa na fikra hizo zenye kuwatoa katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala fimithli kaulihi ta'ala mfano asema Allah وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يأتمها إلا من شاء إذ أمهم وقالوا ليسما هذه أنعام حواني ونyama وحرثنا من أو يقول حجر بعضه كو زمزويليوا ونyama فلاني حوا ن يجكلا فلاني فلاني hizi si za watu wote la yatamuha illa man nasha hali illa ili amekuwa tutataka ile amekuwa tutamchagua ile amekuwa atakula bizami hayo walisema kwa madai yao wala sio sheria kutoka kwa Allah subhanahu wa taala wa an'amun na kuna wanyama amekuwa waliharamisha duhurha kuwapanda wa an'amul la yadhkuruna smallahi alaiha na kuna wanyama ambao kwa wakiwachinja walikuwa wakisema hawa usitaji jina la Allah unapomchinja huyu huyu haifai ama yule mchinja ki okay. yani wame halalisha ambacho kwa Mwenyezi Mungu hajalalisha wakaharamisha ambacho kwa Mwenyezi Mungu subhanahu hajaharamisha yote haya iftiraa an Kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala uongo Hii katika kuhusiana na vyakula na vipano wameenda kuhalalisha kinyume na alichoharamisha Allah subhana wa Ta'ala. Wakadhalika fi surati Al-Araf. Katika surati Al-Araf, qala Ta'ala, "Ya Bani Adam, la yaftinna nakum kama akhraja abawaykum min al-Jannah." Enyi wanadamu, msifitinwe, msipotoshwe na Shaytani kama alivyo wafitini wazazi wenu au wazee na akawatoa peponi kama afraj abawekum min kama alivyo babenyu na mamenyu ha, adam na hawa peponi paka aliposema ila kauli wa idha faalu fahisha hawa naadamu wanapofanya uchafu qalu wajadna alaiha aba ana husema kuwa tuliwapata baba zetu katika hayo na ndio njia ambayo kuwa tutafuta wallahu amara nabiha na uzidi kusema kuwa mwezimu ndiye amekuwa ametwaamrisha kulil inallahu la yaamuru bil fahsha warudi waambie kuwa Allah aamrishi uchafu atakuluuna ala ma la ta'lamun ta je mwa mzulie Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> maneno ambayo kwa hamjui uhakika wake je mna uhakika ya kuwa mwezungu subhanahu wa ta'ala ndiye amekuwa ameoamrisha hilo hawana uhakika kadhalika hii ni kusiana na kutenda uchafu na waka halalisha Allah subhanahu wataala ta'ala kama nilivyotangulia kusiana na vyakula kul amara rabbi bil qisti wa mula wangu mlezi Amrisha wadilifu waqimu wujuhakum inda kulli masjidin na elekezeni nyuso zenu simamisheni nyuso zenu katika kila masjidin katika kila sehemu mtakapokuwa mnaabudu Allah subhanahu wa ta'ala basi Mwelekeni Allah subhanahu wa ta'ala msimshirikishe na chochote. Paka niposema Allah subhanahu wa ta'ala wa washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbu al Kuleni na mnywe katika vizuri na wala msifanye israfu kwani Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wenye kuvuka mipaka. Kul man haramazina Allah allati aqrad liibadihi wa nani ambekuwa anaharamisha mapambo ambokuo Mwezi subhanahu wa ta'ala amewahalalishia? وجazaki, wa jazaki na min na rizki ambazo kuwa ni za halali ni nzuri nani huyu ambekuwa anharamisha hayo qul inna maharram rabbi alfawahisha fawahisha kuwa allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha au molaangu mlezi ameharamisha uchafu katika maneno na vitendo ma dharamin hawa mabatil ino dhahiri na inofichika wal ithma na baghiya na madambi na wadui bighayri alhaqq pasina ya haki Watu kufanyana wadui pasina ya haki wa antushriku billahi na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ma lam yunazzil bihi sultana kumshirikisha na ambu hamna hujja wala Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al shimsha hujja kwa hao ni ashirika kwake e wa taqulu ala, Allahi ta ala na Allah ma la ta'lamun nakadhalik Allah ameharamisha nyinyi kumzulia uongo na ilahi hamjui kuwa a mnamzulia au hu ni uongo hayo yote katika jumla ya vitu ambavyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha na yale ambokuwa amehalalisha hawa wakienda kinyume wakahalalisha alichoharamisha na wakaha wakahalalisha kile ambacho kwa alikiharamisha uh, Hii hivi katika jumla ya mambo ambokuwa Mzimu Subhana wa Taala kuhusiana na washirikina wakapatikana au wakatokea watu ambokuwa wakafuata minendo yao na wakatoa hujja kwa yale ambokuwa wanayafanya wallahu nusaana Basi tukua ni kusimamia hapa wallahu aalam barakallahu lana wa lakum wajazakumullahu